Розділ 74 Дійсно, Петроній не помилився. Через два дні молодий Нерва, завжди до нього доброзичливий і відданий йому, прислав до нього свого вільного відпущеника з повідомленням про те, що діялося в імператорському палаці. Загибель Петронія було вже визначено. Збиралося завтра ввечері посилати до нього Центуріона з наказом, або залишався в кумах і чекав там подальших розпоряджень. Наступний гінець, якого відійшлю через кілька днів, мав принести йому смертний вирок. Петроній вислухав вільно відпущенника з незворушним спокоєм. Потім сказав, «Однесеш своєму панові одну з моїх вас, яку тобі вручу перед твоїм від'їздом. Скажи йому також від мене, що від душі дякую йому» поза як тепер зможе випередити вирок. І раптом засміявся, як людина, що осяяла чудова думка, і вона тішиться заздалегідь її здійсненням. І того же ще вечора його раби розбіглися, запрошуючи всіх августіанів і августіанок, які перебували в кумах, на бенкет до чудової віли арбітра елегантності. А сам писав у пообідній час у бібліотеці – Потім прийняв ванну, після чого звелів вести пілкам себе вдягти. І чудовий, ошатний, подібний до божества, зайшов до треклінію, щоб кинути погляд знавця на приготування. А після цього до саду, де отроки та юні гречанки з островів плели із троян двінки до вечері. На обличчі його не було видно і тіні тривоги. Слуги дізналися, що бенкет буде чимось надзвичайним, тільки з його розпорядження дати особливі нагороди тим, ким був задоволений, і злегка відшмагати всіх, чия робота не припала йому до смаку, або хто до цього заслужив, й покарання. Це трестам і співакам пообіцяв щедру плату, і на сам усівшись у саду під булком, крізь листя якого проникало сонячне проміння, Мережачи землю світлими плямами, покликав до себе Евніку. Прийшла в білих шатах з галузкою мирту у волосі, прекрасна як Харита, і Петроній посадив її коло себе, і легко торкнувшись пальцями її скроні, почав дивитися на неї з таким захватом, із яким знавець дивиться на божественну статую, що вийшла з-під різця майстра. «Евніко!» звернувся до неї. «Чи знаєш ти, що давно вже не є рабиною?» А вона підвела на нього свої спокійні, блакитні, як небо, очі, і заперечливо похитала головою. «Є, пане, завше!» – відповіла. «Але, може, цього не знаєш?» – мов далі Петроній. «Що це віла і раби, які там плетуть вінки, і все, що в ній є, і поля, і стада, віднині належать тобі». Евніка, почувши це, відсунулася несподівано від нього голосом, у якому забранів раптовий неспокій, і запитала. «Навіщо мені це говориш, пане?» Потім, наблизившись до нього знову, почала дивитися на нього, кліпаючи переляканими очима. За хвилину обличчя її зробилося блідим, як полотно, а він все сміхався і врешті сказав одне тільки слово. Так Настало мовчання Тільки легкий подих вітерцю ворошив листя бука Петроній міг і дійсно подумати Що перед ним статуя Виріс з білого мармуру Евніко, сказав «Хочу померти спокійно» І дівчина, поглянувши на нього З нестямною смішкою, прошепотіла «Слухаю тебе, пане» Увечері гості, які бували вже не раз на банкетах Петронія, і знали, що в порівнянні з ними навіть банкети імператора видавалися нудними і варварськими, почали сходитися юрбою. Нікому й на думку не спало, що це був останній симпозіум. Багато хто, щоправда, знав, що над витамченим арбітром нависли хмари імператорської немилості. Але траплялося це вже стільки разів, і стільки ж разів Петроній умів їх розігнати якимось спритним вчинком або одним сміливим словом, що насправді ніхто не припускав, або йому загрожувала серйозна небезпека. Його веселе обличчя і звична безтурботна посмішка зміцнили загальну думку про це. Прекрасна Євніка, який він сказав, що хоче померти спокійно, і для якої кожне його слово було мов би пророчим словом, у божественних рисах мала цілковитий спокій І якісь дивні вогники в зіницях, які можна було сприйняти за радість У дворях треклінію, отроки з волоссям у золотих сітках Клали вінки із троян на голови гостям Попереджаючи їх водночас, звичаєм аби переступали поріг правою ногою По залі плив легкий аромат фіалок Вогні світилися в лампах різнобарного Олександрійського скла. Біля лож стояли дівчатка-гречанки, маючи зволожувачі пахощі для стоп гостей. Під стінами й афінські співаки очікували знаку свого диригента. Накрито столи було припишно, але розкішця не мулила очі, не пригнічувала нікого, і видавалася природною ознакою багатства. Дух веселищеві свободи разом з ароматом фіалок панував у залі. Гості, входячи сюди, відчували, що не нависають над ними ні принука, ні загроза, як це бувало в імператора, де за недосить високу або недосить вдалу похвалу співу чи віршів можна було й поплатитися життям. Водночас також при вигляді вогнів та обитих плющем глеків при вигляді вин, які охолоджувалися в посудинах зі снігом і вишуканих страв, розохотилися серця учасників банкету. Жваво загули розмови, як гуде рій бчіл над квітучою яблунею. Часом тільки переривав їх вибух веселого сміху, часом гамір похвал, а часом занадто голосний поцілунок, прикладений до білої руки. Гості пили вино, схлюпнувши з чаш по кілька крапель безсмертним богам, аби здобути їхнє покровительство і прихильність для господаря. Це нічого, що багато хто не вірив у богів, цього вимагали звичай і забобони. Петроній поряд з Зевнікою розмовляв про римські новини, про найновіші розлучення, про любов, про флірт, про перегони, про Спікуля, що останнім часом прославився на арені, та про найновіші книги, які з'явилися у Атракта і Сосіїв. Схлюпнувши вино, мовив, що робиться на честь володарки Кіпру, яка старша й могутніша від усіх богів, і єдина лише безсмертна, правічна і всевладна. Розмова його була як промінь сонця, який щоразу освітлює інший предмет – або як літній подих вітерцю, що гайдає квіти в саду. Врешті кивнув диригентові, і за знаком забриніли легко цитри, а молоді голоси вторили їм. Потім танцівниці з коса, землячки і вніки, замготілись під прозорих шат рожевими тілами. На сам кінець єгипетський віщун почав прорікати майбутнього гостям за кольоровими камінцями-оракулами у кришталевій посудині. А коли вже тих забав мали доста, Петроній, злегка звівшись на своїй сирійській подушці, сказав побіжно «Друзі, вибачайте мені, що на бенкеті звертаюся до вас із проханням. Нехай кожен з вас прийме від мене в подарунок той кубок, з якого схлюпнув вино на честь богів і на моє благополуччя». Кубки Петронія сяяли золотом і коштовним камінням і вражали майстерним різьбленням. І хоча роздавання подарунків було справою звичною в Римі, радість охопила серця учасників банкету. Одні почали йому дякувати і голосно його вихваляли, інші говорили, що навіть сам Юпітер не вшановував ніколи богів на Олімпі такими подарунками. Зрештою, були й такі, що вагалися, чи брати подарунок. Так переходила звичну міру його цінність. А він – Піднішши до гори Муринську чашу, На веселку за сяйвам схожу, І воїстину безцінну, сказав, А ось та, з якої я схлюпнув На честь володарки Кіпру, Нехай віднині нічиї вуста її не торкнуться, І нехай жодна рука На честь іншої богині з неї не схлюпне. І жбурнув коштовну посудину На послану квітами шафрану підлогу. А коли вона розбилася на друзки, сказав, бачачи навколо страшенно здивовані погляди. «Любі мої, веселіться і не дивуйтесь. Старість, безсилля, сумні супутники останніх літ життя. Але я вам дам добрий приклад і добру пораду. Можна бачити і не чекати, коли вони надійдуть, а піти добровільно, як я це зроблю». «Що хочеш вчинити?» Кілька голосів запитали занепокоєно. Хочу веселитися, пити вино, слухати музику, дивитися на ці божественні форми, що ви їх біля мене бачите, а потім заснути з уінченою головою. Я вже попрощався з імператором. Тож чи хочете послухати, що йому на прощання написав? Сказавши це, видобув із-під пурпурового узголів'я табличку і почав читати. Знаю, о імператоре, що виглядаєш нетерпляче мого прибуття, і що твоє вірне серце друга сумує вдень і вночі за мною. Знаю, що обсипав би мене подарунками, довірив би мені префектуру Приторії, а Тегринові б наказав бути тим, для чого створили його боги, сторожем Мулів у твоїх землях, який де ти став, отруївши Доміцію. Вибач мені, Одначе присягаюся тобі Гадесам і тінями твоєї матері, дружини, брата і синеки, що там перебувають, що приїхати до тебе не можу. Життя є великим скарбом, любий мій. Я ж із того скарбу вибирати вмів найцінніші коштовності, але в житті є такі речі, яких я довше терпіти не зможу. Ох, не думай, будь ласка, буцім то вразило мене те. Що вбив ти матіри, дружину і брата, що ти спалив Рим і відправив до еребу всіх порядних людей у твоїй державі? Ні, мій правнучи Хроноса, смерть є долею людського стада, від тебе ж інших вчинків годі було й сподіватись. Але каліч ти собі вуха, ще довгі роки твоїм співом, бачити твої доміціївські тонкі ноги, що метляються в пірейському танку. Слухати твою гру, твої декламації та твої поеми, Бідолешний провінційний віршомази, Ось що над мою силу, і збудило бажання померти. Рим затуляє вуха, слухаючи тебе, Світи з тебе сміється, Я ж за тебе червоніти не хочу і не можу. Виття цербера, милий мій, Хоча й подібне до твого співу, Менше мені дошкулятиме бо не був йому ніколи другом, і за голос його соромитися не мав обов'язку. Бувай здоровий, але не співай, вбивай, але не пиши віршів, отруюй, але не танцюй, підпалюй, але не грай на ситрі. Цього бажаю тобі, і цю останню дружню параду посилаю тобі арбітр елегантності. Учасники банкету злякалися. Бо знали ж бо. Що коли б Нерон і владу втратив, удар був би для нього менш жорстокий. Зрозуміли те, що людина, яка написала такого листа, мусить померти. І до того ж їх самих охопив смертельний страх, що такого листа слухали. Але Петроній розсміявся таким щирим і веселим сміхом, ніби йшлося про невинний жарт. Потім обвів поглядом присутніх і сказав. «Веселіться!» «І женіть подалі тривогу. Ніхто не зобов'язаний хвалитися тим, що цього листа вислухав. Я ж похвалюся ним хіба що Харону в час переправи». І кивнув лікарю Греку, простягнувши йому руку. Спритний Грек, як оком змигнути, перев'язав її золототканною пов'язкою і розітнув жило на згинні руки. Кров бризнула на узголів'я і облила і вніку. Яка, підтримавши голову Петронія, схилилася над ним і сказала, повелителю мій, невже ти гадав, що я тебе відпущу? Коли б хотіли боги подарувати мені безсмертя, а імператор владу над світом, я й тоді пішла б за тобою. Петроній усміхнувся, звів голову, торкнувся устами її вуст і відповів: То ходімо зі мною. І потім додав, «Ти ж насправді мене кохала, божественна моя!» А вона простягла лікарю свою рожеву руку, і за хвилину кров'ю її полилася, змішуючись із його кров'ю. Але він подав знак диригентові, і знову звалися цитрий голоси Співано спершу хармодіоза, а потім забриніла пісня анакреонта – який поет скаржився, що одного разу знайшов під дверима змерзлий заплакане дитя Афродіти, забрав його, відігрів, висушив його крильця, а воно невдячне пронизало йому в нагороду серце своєю стрілою, і відтоді він втратив спокій. Притулившись одне до одного, Петроній та Евніка, мов два божества, слухали усміхаючись і блідночі. Коли пісня завершилась, Петроній розпорядився розносити далі вино і страви. Потім завів розмову з учасниками банкету, що сиділи поблизу. Про дріб'язкові, але приємні речі, про які зазвичай розмовляють на банкетах. Врешті покликав грека, щоб йому перев'язав на хвилину жили. Сказав, що його змагає сон, і хотів би ще віддатися гіпносу, поки та приспить його назавжди. І дійсно заснув. А коли прокинувся, голова дівчини лежала вже подібна до білої квітки на його грудях. Тоді поклав її на узголів'я, щоб іще раз подивитися. Потім знову розв'язано йому жили. Співаки за його знаком затягли нову пісню Анакреонта, І цитри їх супроводжували тихо, щоб не заглушати слів. Петроній блід все дужче, і коли останні звуки змовкли, звернувся ще раз до учасників банкету. «Друзі, зізнайтеся, що разом з нами гине...» Але не зміг закінчити. Рука його останнім рухом обійняла Евніку, потім голова його відкинулася на узголів'я і сконав. Одначе учасники банкету, дивлячись на ці два білі тіла, подібні до чудових статуй, зрозуміли добре, що з ними разом гине те єдине, що лишалося ще від їхнього світу – його поезія і краса. Епілог Спершу бунт гальських легіонів під проводом Міндекса не здавався занадто загрозливим. Імператору йшов лише 31-й рік життя, і ніхто не смів сподіватися, що світ незабаром уже позбудеться кошмару, що його душить. Згадували, що серед легіонів не разу уже ще за попередніх імператорів, траплялися заворушення, які одначе придушувалися, не призводячи до зміни влади. Так Теберія Друз приборкав бунт панонських легіонерів, а Германік – Нандрейських. Хто б, зрештою, говорили люди, міг після Нерона прийти до влади, коли всіх майже нащадків божественного Августа винищено за його правління? Інші, дивлячись на колосальні статуї, що зображали його як Геркулеса, мимоволі думали собі, що ніяка сила такої могутності не зламає. Були й такі, що відтоді, як виїхав до Іахаї, сумували за ним. Бо і Полікліт, яким доручив вправити Римом та Італією, правили ще кривавіше за нього. Ніхто не був певен за своє життя та майно. Закон перестав охороняти. Погасла гідність людська і доброчесність, послабилися родинні зв'язки, а знікчемнілі серця не сміли навіть сподіватись. Із Греції доходило відлуння про нечувані тріумфи імператора, про тисячі вінків, які здобув, і тисячі переможених суперників. Світ видавався суцільною, кривавою і блазненською оргією, але водночас Укорінювалася думка, що надійшов край чеснотам і важливим справам, настав час танців, музики, розпусти, крові, і що надалі так усе і мусить іти. Сам імператор, якому бунт відкривав шлях до нових грабунків, не вельми трубувався стосовно бунтівних легіонів і Віндекса. І навіть нерідко радість свою з того приводу виявляв, і Захаїй не хотів також виїжджати, і лише коли Гелій повідомив йому, що подальше звалікання може призвести його до втрати влади, вирушив до Неаполіса. Там знову грав і співав, пропускаючи повз вуха вісті про все більш загрозливий перебіг подій. Даремно Тегелін розтлумачував йому, що раніше бунти легіонів не мали вождів, Тепер же стоїть на чолі муж із давнього роду аквітанських королів, а до того ж воїн славний і досвідчений. «Тут, – відповідав Нерон, – слухають мене греки, що єдині слухати вміють і єдині достойні мого співу». Говорив, що першим його обов'язком є мистецтво і слава. Але коли врешті дійшла до нього звістка, що Віндекс назвав його «кепським артистом», зірвався і виїхав до Риму. Рани, завдані йому Петронієм, які загоїло перебування в Греції, роз'ятрилися в його серці і хотів у Сенаті шукати справедливості за таку нечувану образу. Побачивши по дорозі групу відлиту з бронзи, яка зображувала гальського воїна, повалено римським вершником, сприйняв це за добру прикмету, і відтоді, якщо згадував бунтівний легіон і Вендекса, то лише для того, щоб із них посміятися. В'їзд його до міста, затьмарив усе, бачене досі. В'їхав на ті самій колісниці, на якій колись Август справляв свій тріумф. Зруйновано одну арку цирку, аби звільнити прохід для процесії. Сенат, вершники і неозорі на натовпи вийшли йому на зустріч. Мури дрижали від вигуків. Привіт, Августе, привіт, Геркулесе, привіт, Божественний, єдиний, Олімпіць, піфіць, безсмертний. За колісницею несли здобуті нимки, назви міст, у яких тріумфував, і виписані на таблицях імена майстрів, яких переміг. Нерон сам був у захваті і запитував схвильовано августіанів, які його оточували. Що є тріумф Цезаря в порівнянні з його тріумфом? Думка, що в кого-небудь із смертних сміє здійнятися рука на такого метра напівбога, в голові його не знаходила місця. Почувався істинним олімпійцем, і через це в безпеці. Запал і шаленство натовпів збуджували його власний шал. Ось чому видалитися могло того дня, що не тільки імператор і місто, але весь світ збожеволів. Під квітами та стосами вінків ніхто не вмів побачити прірви. Одначе ще того ж вечора колони й мури храмів вкрилися написами, в яких перераховувалися лиходійства імператора, були погрози йому близькою розплатою і кепкування з нього як з артиста. Із уст в уста передавалася фраза «Доти співав, аж поки півнів розбудив». Тривожні вісті почали кружляти містом і розростатися до потворних розмірів. Неспокій охопив Агустіанів. Люди в непевності, що покаже майбутнє, не сміли вимовити побажань надії, майже не сміли відчувати і думати. А Нерон жив і далі тільки театром і музикою. Захоплювали його щойно винайдені музичні інструменти і новий водяний орган, який випробували на палатині. З дитинілом і нездатним до якогось рішення або дії розумом, уявляв собі, що далекосяжними намірами вистав і видовищ відверне небезпеку. Прибічники, бачачи, що замість турбот про казну та військо дбає лише про влучні слова та зображення жахів, почали втрачати голови. Інші, одначе, припускали, що тільки заглушає відчуття тривоги в собі та в інших, цитатами, маючи в душі неспокій. Із цієї причини його дії стали гарячковими. Щодня тисячі намірів з'являлися в нього в голові. Іноді зривався, щоб запобігти небезпеці, наказував складати на повози цитри й лютні, озброювати молодих рабинь, як амазонок, і водночас зі сходу стягувати легіони. Часом знову думав, що не війною, а співом впорається з бунтом гальських легіонів, і душа його тішилася тим видовищем, яке мало відбутися після задобрювання піснею солдатів. Ось легіонери оточать його зі сльозами в очах, а він їм заспіває Епінікій, після якого золотий вік почнеться для нього і для Риму часом знову вимагав крові, часом говорив, що погодиться на володарство у Єгипті, згадував віщунів, які пророкували йому панування в Єрусалимі, або розчулював себе думкою, що як мандрівний співак зароблятиме на хліб щоденний, і міста і країни шануватимуть у ньому вже не імператора, не володаря землі, а пісняра, якого не зродило досі людство. І так метався шаленів грав, співав, змінював наміри, змінював цитати, перетворював життя своє і світу на якийсь недоречний, фантастичний і водночас жахливий сон, на верзкливу виставу, що складалася з пихатих фраз, кепських віршів, стоганів, сліз і крові. А тим часом хмара на заході росла і з кожним днем набирала сили. Чаша терпіння переповнилася. Блазинська комедія, очевидно, добігала кінця. Коли вісті про гальбу і прилучення Іспанії до бунту дійшли до його слуху, оскаженів. Розбивав кубки, перекинув бенкетний стіл і почав видавати накази, яких ні Гелі, ні сам Тигелін не наважувалися виконати. Перебити всіх галів, які мешкають у Римі, потім підпалити ще раз місто, випустити звірів із біваріїв, а столицю перенести до Олександрії. Усе це видавалося йому діяннями великими, вражаючими і легкими. Та вже дні його всемогутності минули, і навіть спільники його колишніх лиходійств почали дивитися на нього, як на безумця». Смерть Віндекса та розбрат у лавах бунтівних легіонів здавалося все-таки знову переважить на чашах терезів на його користь. Уже нові бенкети, нові тріумфи і нові вироки обіцяно було в Римі, коли якось вночі з табору притуріанців примчав на змиленому коні легіонець з повідомленням, що в самому місті солдати підняли прапор бунту і оголосили гальбу імператором. Імператор спав у час прибуття гінця, але прокинувшись даремно гукав охоронців, які мали пильнувати вночі біля його дверей. У палаці було порожньо. Риби тільки грабували у віддалених закутках все, що потрапить під руку. Але його вигляд наполохав їх. Він же блукав самотній по палацу, наповнюючи його вигуками тривоги і розпачу. Врешті все-таки вільновідпущенники Фаон, Спір і Епафродіт прибули рятувати його. Переконували його втікати, гаючи жодної хвилини, але він усе ще тішив себе якимись сподіваннями. А коли вбраною жалобу виголосив би промову до Сенату, чи Сенат би встояв перед його слізьми та красномовством? Коли б вжив все своє ораторське мистецтво, увесь свій пафос і акторський талант, чи хтось у світі зміг би йому чинити спротив? Чи йому не дали б хоч префектуру в Єгипті? А вони, звикли до плазування, не сміли ще й заперечити прямо. Застерегли його тільки, що перш ніж він дійде до форуму, люд розірве його на шматки. І пригрозили, якщо він не сяде негайно на коня, вони покинуть його також. Фаон запропонував йому схованку на своїй віллі за Номинантською брамою. За хвилину сіли на коней і, накривши голови плащами, помчали до міської околиці. Ніч тобігала кінця. На вулицях панував все-таки який рух, провіщаючи надзвичайні становища. Солдати поодинці та малими загонами розійшлися по місту. Недалеко від табору кінь імператора раптом шарпнувся в бік, злякавшись трупа. Плащ сунувся з голови вершника, і солдат, який в ту саму мить опинився біля нього, впізнавши імператора, але вражений раптовою зустрічю, лише віддав йому честь. Проїжджаючи повстабір преторіанців, почули голосні вигуки, що славили гальбу. Нерон зрозумів нарешті, що наближається година смерті. Опанував його страх І докори сумління Говорив, що бачить перед собою Темряву у вигляді чорної хмари А з хмари тієї Висуваються до нього обличчя В яких він впізнає матір Дружину та брата Зуби в нього цокотіли Від жаху А все ж таки його душа комедіанта Знаходила ніби якусь насолоду В грізних подіях Бути всемогутнім володарем землі і втратити все видавалося йому вершиною трагедії. Тож вірний собі грав першу в ній роль до кінця. Опанувала його гарячка цитат і палке бажання, щоб присутні запам'ятали їх для нащадків. Іноді говорив, що хоче померти, і гукав спікула, який вбивав майстерніше за всіх гладіаторів. Іноді декламував, «Мати, дружина і отець наказують, вмерте мені!» Все-таки пробуджувалося в ньому час від часу спалахи сподівання, марного, дитинного. Він знав, що йде на смерть, і водночас не вірив у це. Номенанську браму застало відчиненою. Їдучи далі, проминули Остріан, де проповідував і хрестив Петро. Вдосвіда були на віллі Фаона. Там вільновідпущенники вже не приховували від нього, що настав час померти, тож наказав викопати для нього яму і ліг на землі, щоб із нього могли зняти точну мірку. Але, дивлячись на викинуту землю, відчував, як огортає його страх. Гладке лице його зблідло, а на лобі, мов вранішня роса, виступили краплі поту. Зволікав. Голосом тремтячим і водночас акторським оголосив, що година ще не настала. Потім знову почав цитувати, на сам кінець прохав, щоб його було спалено. «Який же артист гине?» – повторював ніби із здивуванням. Тим часом прибув гонець Фаона із повідомленням, що Сенат виголосив йому вирок і що вбивцю має бути покарано за здавнім звичаєм. «Який же це звичай?» – запитав побілілими губами Нерон. «Шию тобі затиснуть колодкою і засічуть тобі, тебе на смерть, а тіло вкинуть у тибр», – відповів жорстоко Епафродіт. А Нерон розвів поле плаща на грудях. «Отже, час!» – сказав, глянувши в небо. І ще раз повторив. «Який же артист гине!» У цю хвилину почувся тупіт копит то Центуріон на чолі солдатів перебував за головою Агенобарба. «Поквапся!» – закричали вільновидпущенники. Нерон приклав ніж до шиї, але боязкою рукою, і видно було, що ніколи не зважиться встромити лезо. Тоді несподівано Епафродіт штовхнув його руку, і ніж увійшов аж до руків'я. Очі Нерона вилізли з орбіт, страшні, величезні, наповнені жахом. «Несу тобі життя!» – закричав заходячи Центуріон. «Запізно!» – відповів хрипким голосом Нерон. Потім додав. «Ось вона! Вірність!» Як оком змигнути, смерть отбилася на його лиці. Крові з гладкої шиї цебеніла чорним струменем на садові квіти. Ноги його смикнулися, загрібаючи землю, і він сконав. Вірна акта вгорнула вранці його тіло коштовною тканиною і спалила на вогнище, щедро посиленому пахощами. І так одійшов Нерон. Як минає вихор, гроза, пожежа, війна або моровиця, а базиліка Петра на Ватиканському пагорбі височіє над римом і світом а поблизу Капенської брами стоїть і нині маленька капличка з дещо затертим написом «Куовадіс, доміне».